Учений і мандрівник Фрітіоф Нансен Знаменитий дослідник Арктики, норвежець Фрітіоф Нансен, 1861 1930 продумував свої експедиції до найменших деталей. Готуючись у першу в історії людства перетнути Гренландію, він винайшов надлегкі лижі, гнучкі сани, зручний одяг і навіть змайстрував посуд, у якому можна було б готувати їжу за найлютіших морозів. На лижах і собачих запряжках він перетнув південну частину Гренландії. Нансен вирішив вирушити до північного полюса, дрейфуючи разом з льодами. Для цього він побудував незвичайний корабель – фрам – з вітрилами і паровим двигуном. Завдяки округлому, схожому на розрізане навпіл яйце корпусу, корабель під час стискання його кригою виштовхувався нагору. Нансен писав, «Ми вирушаємо не для того, щоб знайти математичну точку, яка є північним кінцем земної осі. Досягнення її саме по собі малоцінне, але щоб ретельно спостерігати за тією величезною, недослідженою частиною земної кулі, яка оточує полюс». Шхуна обігнула мис Челюскін і 25 вересня 1893 року примерзла до величезного айсберга. Легендарний дрейф експедиції Нансена почався на 78 градусах 50 хвилинах північної широти. Однак рух Криги відбувався значно південніше, ніж на те розраховував вчений. Коли Нансен зрозумів, що судно нестримно віддаляється від полюса, він вирішив дістатися до мети на собачій запряжці. Йому вдалося просунутися до 86 градусів, 14 хвилин північної широти і встановити тогочасний рекорд. Але потім йому все ж довелося зимувати на землі Франца Йосифа. Нансен повернувся додому з англійською полярною експедицією, пробувши в Арктиці три роки. Експедиція Нансена дала відповідь на безліч загадок центральної частини Північного льодовитого океану. Адже чого тільки не сподівалися там знайти? від гігантського вулкана до загубленої в людах таємничої країни Гіпербореї. Також було встановлено, що там знаходиться морський басейн із глибинами 30-3840 метрів. Нансену належить ідея вивчення району Північного полюса з використанням наукових станцій на дрейфуючих льодах. Його іменем названо 25 географічних об'єктів. Фрітьйоф Нансен був не лише мандрівником і вченим – географом, океанографом, зоологом. Він дістав широкої популярності як громадський діяч. У 1922 році Нансена було нагороджено Нобелівською премією миру.